Cel care pleacă. Tu crezi că a fost iubirea adevărată? Eu cred că a fost o scurtă nemunie. Dar ce anume a fost? Ce-am vrut să fie? Oi nu vom ști -o, poate niciodată. A fost un vis trăit în țărm de mare. Un cântec trist. adus din alte țări de niște păsări albe, cărătoare pe albastrul răzvrătit al altor mări. Un cântec trist. A de marinari sosiți din Boston, Norfolk și New York, un cântec trist, cel cântat de pescarii, când pleacă în larg și nu se mai întorc. Ce a fost refrenul unor triolete cu care altă dată un poet din nord, pe marginile albului fiord cerșea iubirea blondelor cochete. A fost un bis, un vers, o melodie, ce n-am cântat-o poate niciodată. Tu crezi că a fost iubirea adevărată? Eu cred că a fost O scurtă nebunie